Molt bon dia, senyores i senyors. Seguim a la sintonia de Ràdio Palau. Sí avui és un ple per mi immens uh, amb una persona uh, doncs, la que feia moltes, uh, molt de temps que tenia ganes de, de tornar a tenir aquí els nostres micròfons. Es tracta d'en Lluís uh, Lozano. Lluís, bon dia, benvingut. Bon, bon dia, Rafel. Per tots aquells que el coneixeu de l'etapa esportiva, de l'etapa de la caixa, de l'etapa de, de que corria pel poble, doncs uh, eh, sí, és ell i ha vingut. <ríe> que contents que estem. Home, jo més encara en aquest llas, vull dir, que pugui estar tu. En Lluís, el li van donar un premi, un reconeixement a la seva trajectòria amb la darrera nit de l'esport de Palafrugell. Content? Un Contentíssim, en aquest cas. És un orgull. Per mi, en aquest cas, doncs, no sé, vindre com vaig vindre com vaig vindre de Barcelona dir fa 40 i escaig d'anys i que veigis que realment, doncs, en fi, eh, eh, tens un reconeixement i el tens en vida, en aquest cas, que normalment aquestes coses, vull dir, quan realment reconeixen alguna cosa és quan tens anat, en aquest cas. Llavors, jo crec que hi ha una cosa, i és el fet de que són moltes les persones que realment en aquest cas, vull doncs, dir, mereixen una cosa com aquesta, en aquest cas, vull dir, i per mi va ser un orgull, i pensa que en, un, en, en equips, en aquest cas, vull dir, quan és una cosa individual, és diferent, però quan és una cosa, en aquest cas, col·lectiva, veus que tu la reps, però són moltes les persones que podien rebre, i són molt els col·laboradors que has tingut, i que realment dir, també pots fer partícip d'aquesta medalla. Però no tothom ha fet el que has fet tu amb el nivell de trajectòria, i a nivell també doncs, de club, en aquest cas, com vares estar anys aquí, amb el futbol club a la Frugilla, amb el seu moment. Farem un repàs de tot, no consensuadament, sinó per sobre. Ja sé que és una persona que ve ben preparada sempre, i per tant... De fet, quants anys tenies com vares venir de Barcelona a, a Palafrugell? uns pues 25 tenia 25 anys 20, 25, 26 serien més o menys 26. I, tot, de... i tot va ser arrel de, del futbol va ser. va ser pel futbol, no per la feina eh, no. va ser en aquest cas perquè hi ha una cosa en aquest cas quan vaig tornar clar, és, ara surto una mica no, no, surto, de, del surto, que seria en surto on vulguis Perfecte. hi ha una cosa quan jo vaig anar a Mallorca en aquest cas que vaig sent aquestes, els Barça es va posar en contacte amb el Mallorca, que feia per fer el servei militar i jugava allà. Jo abans, uns mesos abans, en el camp del Gabà, quan jugava tercera, en l'Atleti Catalunya llavores vaig tindre un trencament de, total de fibres, del quadriceps. Això va fer que, al fer les radiografies, es donessin compte que en aquest cas hi havia una cosa, que el cap del maluc estava treballant fora i que això em comentar si això no em produïa, en aquest cas, vull dir, no sé, a part del desgast que hi havia, mm -hmm. si no, no em cansava, no em trobava una mica, clar, tenies quatre i t'entra una setmana i el diumenge cinc, i en fi, això va fer que en aquest cas tingués que córrer per diferents puestos, diferents mitges, llavors era mm -hmm. en García Cugat, el mitjà nostre, el, Tisseng, el, el doctor el Tisseng, que era el doctor de, del Barça, i a més va estar en el grup de roters que era el qual van mirar i van veure que era una cosa que era congènita, Realment, si no tenia que viure d'allò, que en aquest cas, si és el fill, el millor que ho podia fer és plegar, en aquest cas. Llavors treballava a la banca i jove, a Barcelona. Mm -hmm. I, com jugava el fill ja en aquest vaig tornar de Mallorca, i com vaig tornar a Mallorca vaig tornar a continuar jugant, en aquest cas. dir. Per uns mesos després vaig veure que, que allò em molestava. Dir. Mm -hmm. I al final vaig decidir que en aquestes tinguin en compte que tenia una feina estable, dir vaig decidir que plegava. I llavors vam farem un homenatge, et farem alguna cosa. I vaig dir, no, jo no vull homenatge. Jo. A mi, i les meves no, les meves possibilitats en aquest cas, tinguin en compte que estava en teva però no era una cosa que em fes falta, que tingués un problema en aquest cas. De... I jo vaig dir, no, no, jo el que vull és la insigna dels viants del Barça. I, i, i, i arrel d'allò, en aquest cas, vaig comentar, o oh, vaig intentar mirar a si hi havia alguna possibilitat d'entrar a la caixa. I llavors van comentar-me que realment... Eh, les possibilitats podien ser mínimes des del punt de vista de que en aquest cas allò era controlat en aquest cas dir, per, un, per un comitè i els sindicats i llavors el Lluís Busquet va buscar-me al veure que sortia allà en aquest cas dir, va dir, hòstia, vull anar a veure'l en aquest cas i és quan em va dir perquè ell també havia jugat a l'Anticatologia també però mm. va jugar més tard i que jo li vaig dir que en aquest cas que em sabia greu en el seu moment, vull dir, que vaig tindre que fer-me càrrec de l'equip, però l'equip va primer, vull dir, que en aquest cas sí, dir, va Són ser una, coses la, una molt, molt coses de les coses de falta sí. de confiança en aquest cas que va haver en aquell moment, de dos partits seguits que es van perdre i que llavores vull dir, doncs el club va pensar hòstia, jo, aquí no, que aquí no, que es quedarem penjats i res una altra vegada, vull dir, em criden perquè, bé, em cridava estava molt poc cridar-me, perquè eh... Com no s'ho estava ni un duro, dir. Eh, era clar en aquest cas, dir, era molt clar, i aquestes paraules que jo et a tu, que no s'ho estava ni un duro, no diré a les persones que la va dir en aquest cas, però encara me'n recordaré, dir, que una de les temporades aquestes, dir, eh, a la mig i a part, vaig no fem me falta en aquesta secció a mi perquè mai m'ha fet, fet falta des del punt de vista econòmic no perquè tenia la meva feina que era el que primava i no, no, no, no sé allò de que no em prometís poder treballar i companyar una cosa a l'altra doncs vaig haver que ha sentir-me a, a la miga part dir, i des d'un de, des vestidor de enfermeria del club de perfil que llavors ja havia i estava a les grades i havia costat l'enfermeria vaig haver ha de sentir allò que com no ha costat ni un duro el que podem fer és canviar-lo i punt, i s'ha acabat sentir allò allò i, i començar a plorar tot va ser una i per això et dic que a ha vegades clar, cada vegada s'he fet falta i, anat, i, cas, i he tingut la sort per un motiu, per un altre, ve dir de que hem anat pujant i llavors va bé la reestructuració de que era la primera regional en la primera catalana i vam entrar dintre del paquet aquell que van pujar més equips dels, dels que tocava realment sí, sí, sí, sí, sí, sí. doncs, 88-89 doncs... va ser més o menys això en aquest mm. cas bé, i bé bueno, Continuaves col·laborant una cosa, en una altra veia, petites coses, sense, sense voler comprometre't massa perquè no, no m'agradava. I llavors la temporada 91-92 és quan en aquest cas llavors, estava la temporada aquella que es va pujar a la tercera divisió mm. i és la que estava en Pepe Pinto. En Pepe Pinto, tot el que comentar. Exactament, que en Pepe Pinto és quan li va agafar en aquest cas un infart veia. Sí. Mm -hmm. I com en Pepe veia havia estat abans que jo en el Guixols, lo primer que va dir, en aquest cas, vull que, que Lozano... Bé, bueno, la parlava en castellà. En, en Pep, el recordo, recordo eh, perfectament. Quiero que Lozano me coja l'equip. Él es el único que quiero que me lo coja. I, pues, bueno, pues va demanar-me en aquest cas, vull dir, en Pep ja coneixia com era i, i res, vaig agafar l'equip en aquest cas, vull dir, i tindre, vam tindre la sort en aquest cas de que realment si tenia uns punts anàvem primers en aquest cas, van en treure més punts del normal, vull dir, els partits que vaig estar que va estar 8 o 9, no solament en aquest cas, vull dir veus que el equipo hasta que un buen día pues en Pepe ya en este caso semblaba que estaba una mica bien y me acompaña un campo aquí del malés, no sé si el campo camp, del malgrado que era y, y, y ya veía que desde atrás comenzaba a cridar los jugadores, yo iba a decir, Pepe, ya veo que estás en condiciones, y los jugadores no no creo que tengan que yo estar lechándoles tú también o comentando cosas, hasta cargo de ellos y ya está y en Pepe pues muy bien, bueno, la categoría todo muy malo y en Pepe que siempre era del, del de la del puny amb Pepe, i veure concretament que l'acabarà la temporada em va regalar una pluma d'or i vaig dir, hòstia, Pepe, t'has de volar Vaig pensar en aquell moment. I després, realment, en aquest cas, veus allò que et venen a buscar per una cosa per una altra i no... En alguns moments t'han vingut, t'han vingut a casa en aquest cas, que, posem", i la dona, a la dona, la dona, i a la dona, i a la dona, i a la dona, i a la dona, i a la dona, i a la dona, i a la dona, i a la massa il·lusió entrenar, o quan veus que ja tens una pressió a sobre en verds, doncs pensa, jo per què tinc que fer això? Jo, un dels dubtes que m'ha quedat sempre i ara que, que estem aquí sols, doncs te'l te dic, és això precisament una persona en el qual podem dir que ha tingut lèxit com a entrenador, perquè ha aconseguit les fites que es proposava que ha tingut més encerts que desencerts i ha funcionat tots que no s'hi hagi dedicat no sé, d'una manera, no et diria professional, però sí eh, escolta no sé, estàs allà i dius bueno, però, sí, però és que no ho vull no, ho vull, no ho vull. prefereixo estar a casa, estar a la feina estar amb la, amb la família que no pas estar entrenant cada diumenge bueno, tota la setmana, jugant els diumenges, etc. etc. O sigui que això que ho faci algú que no té èxit dius, vale, però en aquest cas tu no ho vaig entendre mai no, però és que jo crec que hi ha una cosa en aquest cas de veritat, en aquest cas eh, el factor sort en aquestes coses i conté, t'ho asseguro però a part del factor sort és que en aquest cas hi ha una cosa és que normalment, t'ho dic honradament tenia un equip de superior categoria jugant en una categoria que era inferior. Comprens? Vol dir que també que els objectius que l'havia marcat al propi club, en aquest cas, eren de pujar. Vol dir que tenia una plantilla, la majoria de les vegades va ser superior a lo que en si la categoria demanava, en aquest cas. Però això no sempre si no anava No, per descomptat de que no, en aquest cas, vull dir... Eh, jo sempre m'agrada molt en aquest cas a la gent, vi de menjar-li el coco, allò en aquest cas, de, realment allò de parlar en aquest cas, llogar, eh, motivar les persones, de, motivar. Les... I, i, i veus concretament què és com tot en aquest cas. Hi ha persones que realment en aquest cas, de... veus que en un equip, i sobretot es veu més, encara que canviï de tema, en Mainada, que el fet d'un crit a, a un nano o a dos nanos és jugar, t'està jugant en 11, passar a jugar en 10 o en 9, de, perquè hi ha persones que davant d'un crido o alguna cosa d'aquesta, si tu realment a continuació doncs veus que en aquest cas aquella persona no, no l'animes, no no no no la motives en aquest cas, doncs veus que realment la, la tens perduda per aquell partit, per aquest o per algun mes en aquestes, no? Mm. I llavors era, era un com cocos, perquè dir, abans dels partits ja portava un fosdociès terrible, dir, en el qual, si doncs és com tot, hi ha vegades que fi, tens anècdotes, moltes anècdotes, tot, tot coses que veies, dir, <laughs> en algun moment... Tant jabrelcucuc que en un dels moments el cant de l'oïssi encara me'n recordaré. I entrenador del Quix Pontrari, que era Joan Céss Gabriel, era preferent, era un company meu en aquest cas, vull dir, era un company de, de, del barri Barcelona, vull dir, i era una fotre a casa 0 a 9, tu. A casa, hòstia, vull dir, qualsevol, que perso qualsevol persona que no sé, que rumia una miqueta, dir, hòstia, això és l'entrador que no t'hi... I... Veus que llavors arribés a la mitja part en aquest cas, persones com, no sé, com amb Fàbriques, l'Escribano, persones ja que tenen ja, que tenien una mainada, en aquest cas. Dir, I és de, de motivar aquelles persones i dir, escoltem-me una cosa, a la vida és com tots els vostres fills, que segurament els teniu per aquí, eh, Lo que voldrien és veure, no, no voldrien veure els seus pares en aquest cas, no sabia què perdre. Dir, I això és el primer que hem d'aprendre. Ja, ja sabeu, sou grans, dir, i realment és igual que ens passin facin quatre com que nou ja en aquest moment. Dir, però sobretot, en aquest cas, no deieu aquesta mala imatge en veure-se la vostra família, el vostre tres fills, però això és el mateix que en, que en la meïnada petita, que veus que acaba un partit i que, no sé, que acaba el partit i veus que en aquest cas, vull dir, comença a plorar, i tu li dius al nou aquell petit en aquest cas, que és que li ha passat alguna pare o la mare, no llavors què tens, és que em produeix bueno, però és que escolta, si és un joc en aquest cas vull dir, tu has de passar-ho bé en aquest cas i unes vegades guanya i unes vegades guanya, unes esperes, i quan esperes, vull dir, el millor que per fer és bé al contrari i dones la mà, i aquí s'ha acabat tot, vull dir felicitar -ho. Sí, exactament, no res més que això, vull dir, perquè escolta, vull dir, i no que ficar-te tu, escolta, una altra cosa és que no sé quan penso partir alguna cosa d'aquestes i hi ha vegades que t'esperen, en aquest cas, per, per veure'm aixecar-te una miqueta, en aquest cas, i el millor és dir, no, no, han no, guanyat merascudament i punt, s'ha acabat. Vol dir que hi ha, no, hi te, no hi ha tema, ja. No hi ha tema. Una altra cosa és que realment es vulgui analitzar, en aquest cas, vull dir, doncs, pues, el que ha sigut el partit en si, o què és el que, que ha passat, en aquest cas, mm. comprens, o no. Però veus que ja, fa al contrari, dient que guanyam merescudament, ja ja el tens ja, ja el tens tot desarmat, ja no hi, ha, no hi ha preguntes, no hi ha una cosa per dir per realment, a excepció d'un anàlisi realment com té que en aquest cas dintre del món del futbol que també. Que després feu vosaltres. Uh, has dit abans que no volies l'homenatge quan tenies 25 anys, però aquests homenatges que t'han fet ara, uh, suposo que són ben ben rebuts, no? No, no, per descomptat que sí, en aquest cas. Vull dir I jo ja et dic una cosa, crec que hi ha moltes persones, sincerament, no jo, que se'l mereixi segurament molt més que jo en aquest cas. jo Això ho reconec perfectament. Lo que passa que és que tot en aquestes ja hi vegades que entres en una roda i hi ha unes persones que potser se'n recorden de tu, perquè, clar, penses, després tant de temps, vull dir, algú segurament en el Consell, Comar en el, en el Consell Esportiu d'aquí, el Consell de Deports, vull dir, o alguna cosa d'aquesta, algú s'han recordat de dir, doncs, pues, bueno, li podrien donar la medalla de l'esport de, del 2019 a en el Lluís Lozano. I que algú ha plantejat i ha dit, ah, pues, sí, mira, és un nano que... Comprèn, i surt una cosa d'aquestes i s'ho plantegen entre ells, diuen... I, I tu la primera reacció que tens... Escolta, jo no vull cap medalla, no vull res. Jo, jo, el primer mm -hmm. que quan, quan tu plantegen és ets, la primera ets, reacció que tens. Ets modest, no? No, no, no, no Això, però home. és que no, no t'agrada massa en aquestes, totes aquestes coses, vull mm. quan veus, vull que persones... O que tinguis que dir alguna paraula alguna cosa d'aquestes, penses, bueno, has estat tota la vida treballant a la caixa, has tingut unes relacions persones, que has sigut, en aquest cas, obert, has tingut jugadors i has parlat en aquestes en grups de 15 a 20, has anat al vestidors dels juvenils, s'animar o cosa, coses d'aquestes, però no, tampoc t'agrada que en aquestes que pugui, vull dir, realment has de una cosa com la que fas tu, que tu la trobes normal i per mi no no està normal. I clar, arrel d'allò, en aquest cas, et trobes un bon dia, que et diuen això, que et donen la medalla de l'esport i, i al cap de 15 dies em truquen també, de la Generalitat, diem-me que la medalla, diu, no, no, si la medalla me la donar, jo ja tinc prou, no vull més, jo vull dir, diu, no, no, és que vull dir l'Ajuntament l'ha proposat en aquest cas per aquestes medalles que es donen que ja no sé si hi ha una terna de 30 persones mm -hmm. i al final donen 15 en aquest cas dir, i vostè ha sigut escollida molt bé, m'he pensat, bueno eh, i, i, i, i ha sigut posat per l'Ajuntament per l'alcalde i llavors eh, clar, vostè t'hauria de vindre porti quatre cosetes en un paper i ha fet una revista, ha fet coses aquestes i Mitoll i efectivament vaig al divendre va ser una cosa preciosa, en aquest cas molt molt maca, i allà ja es troben escala diferents persones, diferent persones del món de l'esport com, com el Germà d'en Juli, en Ferrandet també que li varen donar també la medalla, ve dir, al mèrit, i va ser una cosa preciosa. Els patis en aquest cas concretament que també dels Magnoli, va ser super preciòs, molt maco. I és com tot després, quan acabes, et dones compte i et fa il·lusió de pensar que, en fi, no sé, t'han donat la medalla i t'han donat el diploma i penses, bueno, tu és una cosa i tens la teua família davant, i realment ve la teva neta dono, dono, anava a comentar i, i, exacte, això, que i, de cara als nets tu abans has la menada petita però això a, també és, a, per és un orgull a, exacte, i... una cosa molt i molt maca, sincerament, i que pensis que, a no sé, ara jo estic convençut d'una cosa que hi ha moltes més persones que se la mereixen, i sobretot en aquest equip en aquests esports que són, en aquest cas vull dir, col·lectius en aquest cas, vull dir, si no sigués per les persones que tenen al voltant Déu, tampoc podria fer aquestes coses. Bé, són, ja no són solament els col·laboradors, són col·laboradors, junta, eh, president que et porta un equip, que et Penses, bueno, tu, eh, m'ho donen a mi, però bueno que ho mereixin moltes persones no vol dir que no ho mereixis tu no, bueno, jo en aquest cas hi ha una cosa dir. <ríe> són d'aquelles coses que et fan molta, molta il·lusió una vegada les tens en aquest cas però que fins arribar a aconseguir-la o que te les donin pues segurament et fan estar neguita una miqueta està i tot perquè penses ara he d'anar allà he d'anar a fer això ara em faran parlar, em faran... i penses tu això no m'agrada que vols que t'ho digui tu doncs jo només puc dir una cosa, que la caixa no és la caixa sense en Lluís, que no. ve molt, i el futbol tampoc sense en Lluís. El segueixes, el futbol? Totalment, cada 15 dies tot? estic allà, t ho segueixo tot, tot, tot, tot, tot, tot. Ho segueixo tot perquè tinc, a tots tot els paquets de futbol, vaig aquí, soc socis soci d'aquí, del Pol i en aquest cas, però vas seguint tot, totes tot les categories, en aquest cas. I a més, una cosa que t'agrada... Ets un malalt del futbol, encara, doncs. Sí, sí, sí, però és que hi ha una cosa jo a la meva data en aquest cas la vida està jo encara ho recordo i encara recordo alguna de les plaques que els jugadors, clar que la teixem, comentava tu i jo que normalment al final de temporada doncs, veus que tens set o vuit plaques de, de, de plat o de lletó o coses d'aquestes dedicades dels jugadors i una de les que recordo, que jo sempre els deia als jugadors que la vida estava, fet, la vida estava feta de petites coses i era qüestió d'aprofitar-les en aquest cas i, i per mi aquestes petites coses són les que avui en dia doncs, estan plenes que, que anar a caminar cada dia i, i que avui no he anat, per cert dir. no per he anat, no, home, normal ara puja les no, no. escales de la ràdio sí, sí, que ja no, ser, no, no és el mateix que anar no, a no una hora a caminar no és el mateix en aquest cas, però, però m'ha agradat molt estar amb tu en aquest molt cas i, perquè sempre he una persona que has estat al costat de l'esport sempre, per això et dic que no sempre, no a l'esport i en tot el que més, vull dir fa uns quants anys ja que, que ho seguim, aquelles temporades en el qual el Palafol jugava contra l'Alcalella etcètera, etcètera i, aquelles, i aquelles, tem aquelles temporades són tan anecdòtiques dels 80, que et que quedaries, clarament. aquell partit del partit del Calella, mort en aquest cas vull dir, aquell partit del Calella que van ser al camp del que no, camp mai, mai havia vist tanta gent junta i que va ser 0-4 aquell dia encara me'n recordo vull dir, jo quan venia a veure a Calella algunes vegades que, que podia eh, l'entrenador que hi havia que eren el pare bueno, que 21 tingut nosaltres també en Berna per a Berna veia sempre lo mateix en aquest cas i veia concretament que seguia molt a l'home, en aquest cas dir. I encara' recorden Va vaig que els jugadors, van anar canir -sí, durant din aquell dia, van parlar una xerrada per allà al bo i dist per allà caminant. I encara me recordo que jo tenia llavors lla sanggorina, havia, havia un equipàs per la categoria que hi havia. I veia que sempre en aquest cas, m'agradava perquè em posava una, una banda i no la gent no, no m'estigués contínuament dient coses i veia que seguia el número i jo encara me'n recordaré, explicant-ho als jugadors vaig dir, vaig agafar en aquest cas a l'estrem dreta i a l'interior, l'estrem dreta li vaig posar l'11, a l'interior dret del 8 li vaig posar el 10 a l'extrem esquerra li vaig posar concretament en aquest cas, vull dir, el 7 i a l'interior esquerre li vaig posar el 8 i quan portàvem 10 minuts en aquest cas, vull dir vaig dir van canviar la seva posició en aquest cas, dir, va ser un, un drama, va ser allò, un drama sí, perquè anava a l'home i llavors, clar, quan tu treus a un lateral dret en aquest cas com en Lloberes, el poses de la banda dreta, que té una cama, a l'esquerra, és com aquell que, diu. quan comences a canviar aquestes persones, dir, veus que realment fas, li muntes un pollo allà aquella persona, que no, no sap per de on venen, però va ser un dels que he aquí, des del punt de vista de la quantitat de gent quantitat que hi havia que encara me'n recordo que, que, que l'amic, l'amic, encara me'n recordo del de, de Ramiro Amira en aquest cas vull dir, els seus comentaris del joc vull dir, dius, no sí. Sé, hi ha una sèrie de persones que veus que t'han quedat, vull dir i que, que fa, fa il·lusió el veure coses com aquesta i, i, i tindre el retall aquell i dir, hòstia, Déu-n'hi-do, tu, déu ni do, do Ha passat molt de temps, però ho continuem mantenint molt viu uh, entre nosaltres. Ens ha acompanyat en Lluís Lazano, no sé si ens vols dir alguna no, cosa. No, no, dies, no, no, no. donar-te les, donar les gràcies per poder expressar-me aquí públicament eh? i i agrair, i agrair concretament a la molta gent que ha col·laborat amb mi en aquest cas, dir, que, que ha sigut molta en aquest cas, dir i que realment en molts moments però realment en aquest cas no ha sigut en aquest cas realment apreciada com t'hauria d'haver sigut apreciada, és l'únic que, que puc dir Lluís Lozano, moltíssimes felicitats uh, continuar gaudint de la vida amb la gent que t'estima, que t'estimes uh, passar vacances i tot el que convingui i a disfrutar de la família, que això és el més important pues Molt bé, gràcies Rafel, i fins una altra Fins molt aviat D'acord, maco